Віддався спокусі полковник, навіть виконуючи службові обов'язки. Вони довго плавали в теплому і дивовижно прозорому морі. Потім обідали. Міліцейська машина повезла її на птахофабрику, де в робітничій їдальні робили таких курчат табака, яких, на думку начальника райвідділу міліції, не з'їси ніде, навіть у найкращих дбілістських ресторанах. Курчата й справді були смачні. І до них пішла пляшка Гурджаані. «Гарна робота», – зауважив Козиренко. Йому райську їжу і п'ємо чудове вино. Ну що ж, і працівникам міліції випадають світлі дні». Увечері вони відвідали бар на горішньому поверсі комфортабельного 16-поверхового пансіонату. Тут було весело і гамірно. Цей настрій передався і працівникам міліції». Козиренко навіть запросив потанцювати молоду жінку, що сиділа за сусіднім столом. А опівночі він уже вислуховував донесення оперативних працівників міліції і давав їм завдання на завтра. На жаль, нічого втішного Козуренко не почув. На слід Клемунди поки що ніхто не натрапив. Ну, добре, резюмував полковник. Повинен же він їсти й пити, як думаєте? Ще б підтримав його Шульга. «У рамці слід взяти під контроль усі ресторани, їдальні, шашличні, кафе, також базари. Я вже не кажу про магазини і кіоски. Може харчуватися в хазяйці, ставив хтось. Не виключено. Але ж у день повинен з'явитися на пляжі». Шульга згадав вчорашні слова Козюренка і додав, «Бути коло моря і не викупатися – гріх, правда, товариш полковник. Козюренко ледь помітно підморгнув йому. На нічліг їх влаштували в домі одного з працівників міліції недалечко від старовинного храму. Козоренко попросив поставити на відкритій веранді. Довго не міг заснути. Слухав шум вітру в соснових кронах, дивився на зоряне небо і раптом побачив рухому зірочку. Зрадів, немов хлопчак, адже раніше ніколи не бачив штучних купутників. Хотів показати майорові. Та шульга привично крупів, знисивши з ліжка голу ногу. Став козюринку мало і підвівся дуже рано. Зібрався тихенько, щоб не розбудити шульгу, і пішов купатись. Виплив далеко і довго лежав горілиць, спостерігаючи, як із-за дерев піднімається сонце. Шульга чекав на нього вже чисто виголений і козюринку заклапився. Господині принесли на сніданок в величайній яєчні, підсмаженої на салі. Вони їли її з помідорами, приправляючи аджикою, від якої аж пекло в горлі. Коли Козиренко і Шульга вийшли з дому, на центральній вулиці селища було вже багатодудно. Вони змішалися з барвистим натурком відпочиваючих, які поспішали на пляж. Батком полковник припішив ходу і заховався за спину Шульги. Майор здивовано звернувся. та Козиренко легенько підштовхнув його, не оглядайся. Бачите, он там попереду, низенький такий, у квітчастій сорочці з валіскою. То сам Омелян Іванович Іваницький. Я казав вам про нього. Гадаю, приїхав він сюди недарма. Я зараз відстану, а ви займіться ним, не спускайте з нього очей. Я допомогу пришлю. Полковник попрямував до відділення міліції, а Шульга обігнав Іваницького, глянув лише раз чіпко, мов сфотографував, і одразу відстав. Іваницький звернув до пошти і став у чергу біля віконця, де видавали кореспонденцію до запитання. Шульга удав, що пише листа. Іваницький мав чекати хвилин десять, і майор, щоб не гаяти часу, і справді заходився писати листа дружині. Уявив, як вона зрадіє, нежданно одержавши листівку з розкішним піцунським краєвидом. Писав час від часу, поглядаючи на Іваницького, чи не розмовляє з кимось. Незабаром на пошті з'явився капітан Санає. Козуренко таки виконав обіцянку. Він сів на вільний стілець поруч. Санає звали Капітоном. Це звучало трохи смішно. Капітан, Капітон Санає і було об'єктом жартів у міліцейському середовищі.